Аудіокниги українською від студії Калідор. Мистецький фронт. Підпишись на канал, вподобай дане відео і розповсюдь інформацію у соціальних мережах. Читає Руслан Алексію. Стівен Кінг. Життя Чака. Оповідь у трьох діях.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 графіті-тегами. Оскільки магістраль закрилася, тепер Марті мусив їхати до свого дому на Сідар-Корті просто через центр міста, разом з усіма, хто жив у східному передмісті. Через зустріч з батьками він виїхав зі школи в годину пік о п'ятій замість звичної третєї. І дорога, що колись забирала у нього 20 хвилин,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 рухалися до Канзасу, гнані шквальними вітрами. Потім він помітив Гаса Вілфонга, який на силу плентався вулицею за кожним кроком, підкидаючи стегном чималу коробку з обідом, що звисала з плеча. Гас одягнув легкі літні штані, але з краваткою. Він був наглядачем міського департаменту громадських робіт,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 Тому що тепер усі основні регіони, де виробляли їжу, втрачені. В Європі, до речі, теж саме. В Азії вже голодують. Мільйони загинули. Ха. А ще, кажуть, з'явилась бобонна чума. Вони сиділи перед гаражем Марті і дивилися, як інші люди йдуть пішки від центру. Багато хто...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 для друзів просто чак Він іде по Болстон стріт у бухгалтерському обладунку, сірий костюм, синя краватка, чорні черевики Семюал Вінзор, недорогі, але міцні. При боці телепається портфель.